Відстань, де він не міг нас почути Навряд чи це можливо Якщо він такий, яким я його собі уявляю Він забезпечив собі одинадство Аж до самого Банбері Просто тиснувши півкорони в руку провідника І справді за кілька хвилин Ми побачили, як провідник провів до іншого купе якогось метушливого джентльмена Що запекло штурмував замкнені двері що ж до нас, ми осіли в купе одразу за містом Світінбеком. Наші купе, як і решту відділень першого класу, замкнули за нами. Позаду нас менш удачливі пасажири були змушені прийти до другого класу. Справа не позбавлена певного інтересу, зауважив Холмс, відкладаючи газету, коли ми проїжджали повз Бернем бічесі. У гні є риси, що змушують згадати пригоду Джеймса Філімора, зникнення якого, хоча ваша відданість може змусити вас про це забути, ми розслідували без жодного успіху. Але ця таємниця Світінбека, якщо я не помиляюся, сягай куди глибше». Навіщо, наприклад, людині так старатися виставити на показ свій намір учинити самогубство або вдати його у присутності слух? Вам не могло не пасти в око, що він обирав для заяв дружині саме той момент, коли добра місіс Генесі саме входила до кімнати або якраз виходила з неї, не узгоджується це і з тим, щоб залишити докази своїх задумів у сміттєвому кошику. Адже весь його план міг бути зірваний простою допропорядністю того, хто знайшов папери. І навіщо заради Бога ховати щось лише для того, щоб повідомити нам, де саме він це сховав? Потяг зупинився серед лабіринту залізничних колій у Рідінгу. Холмс витягнув шию, визираючи з вікна, проте сповістив, що всі двері залишилися замкненими. Нам нічого не вдалося дізнатися про нашого невловимого попутника. Аж поки, саме коли ми минали чепурне селище Тайлгерст, Невеликий дощ із клаптиків паперу не пролетів повз праве вікно нашого купе, і два з них влетіли крізь щілину, яку ми залишили для провітрювання цього ясного сіннього ранку. Неважко уявити, з яким завзяттям ми накинулися на них. Записки були написані тим самим почерком, з яким нам пощастило знайомитися завдяки знахідці місіс Геннесі. Там було сказано, «Хочу покінчити з усім цим, та це єдиний вихід». Холмс сидів над записками, насупивши брови, тоді як я просто підстрибував від нетерпіння. «Хіба ми не мусимо потягнути стоп-кран?» запитав я. «Наврячі», відповів мій товариш. «Хіба що в ваших кишенях», Більше п'ятифунтових банкнот, ніж зазвичай. передбачає навіть вашу наступну пропозицію – визирнути назовні з вікон по обидва боки вагона. Річ у тім, що або за двома дверима від нас перебуває божевільний, і тоді марно намагатися вгадати його наступний крок. Або людина всерйоз вирішила вкоротити собі віку і тоді присутність глядачів її не зупинить. Або ж він – людина витонченого розуму, яка надсила нам ці повідомлення, аби змусити нас діяти певним чином. Цілком можливо. Він хоче змусити нас визирнути з вікон, що здається мені чудовою підставою для того, щоб цього не робити». «В Оксфорді ми вичитаємо провідникові про те, як небезпечно тримати пасажирів під замком». Так і сталося. Коли потяг зупинився в Оксфорді, у купе містера Світінбека жодного пасажира не виявилося. Залишилися його пальто та м'який капелюх, а також дорожня сумка – які були належним чином упізнані в відділенні провідника. Двері з правого боку купе, з протилежного від платформи, були навсі ж відчинені, та при цьому навіть лупа Холмса не дозволила виявити жодних подробиць того, як саме зник невловимий пасажир. У Банбері на нас чекали нетерплячий кінь та кучер-інвалід. І за кілька хвилин ми вже котили лісистою місцевістю, вбраною в осіннє золото, до невеличкого села Сент-Мартін-Гізборо, що прихистилося в затінку пагорбів Енчхіл. Місіс Генесі зустріла нас біля порога свого дому, зробивши старомодний реверанс і легко уявити, яким заламуванням рук та рясним утиранням сліз, Краєм фартуха була зустрінута наша новина про зникнення її господаря. З'ясувалося, що містер Геннесі пішов на сусідню ферму в якійсь справі, тож до маєтку нас провела сама літня пані. «Там уже перебуває один джентльмен, містер Холмс», – повідомила вона нам. «Приїхав рано вранці, не слухає жодних заперечень» і не каже, що в нього заклопіт. «Це прикро», – мовив Холс. «Мені хотілося б мати простір для досліджень. Лишається сподіватися, що він буде достатньо чимним, аби забратися, коли йому скажуть, що надії на зустріч із містером Світінбеком немає». Гізборохол розташовувався на власній землі неподалік від села – це явно був дім сквайра, проте без нальоту баронської пишноти. Старі неоштукатурні стіни наново відчистили, багатостулкові вікна замінили великими панелями з дзеркального скла, аби догодити сучасним смакам. А перед головним входом вибудували портик, щоб гість міг чекати під навісом. Сад стрімко спускався від головної тераси, а внизу блискувало озеро, причому берег прикрашала напівзруйнована висока будівля, що слугувала тепершнім мешканцям альтанкою. У домі меблі було обмаль. Очевидно, Світінбек орендував маєток з усім облаштунком і привіз мало власних речей – коли місіс Генесі поровела нас до вітальні, ми не надто здивувалися, побачивши худорляву постать та печальне обличчя нашого давнього суперника інспектора Лестеріда. «Я знав, що вас можна назвати силами найшвидкого реагування містера Холмс», мовив він, «проте геть не уявляю, «Як ви могли почути про дрібні витівки містера Світінбека, не кажучи вже про те, що звичайне шахрайство вас не цікавить?» «Звичайне шахрайство?» – перепитав мій товариш. «Що саме він скоїв?» «Виписував чеки, тож на значні суми містера Хомс, чудово знаючи, що його банк їх не прийме, лише подібні дрібниці». Та якщо ви йдете за його слідом, не думаю, що він далеко, і буду вдячний за будь-яку допомогу, яку ви зможете мені надати для його затримання. Мій дорогий Лестриде, якщо ви маєте намір сумлінно виконувати свої обов'язки, вам доведеться патрулювати всю велику західну залізницю від Рідінга до Оксфорда. Сподіваюся, ви прихопили з собою сітку, оскільки колія перетинає річку щонайменше чотири рази. І Холмс стисло повів здивованому інспектору про наші пригоди. Почуте те справило дивовижне враження на маленького детектива. Вже за мить він знайшов найближчий телеграф і зв'язався зі Скотлен Ярдом, дирекцію залізниці та службою охорони Темзи. Він обіцяв, проте, скоро повернутися, і я уявляю, як хов скляв себе за те, що не відпустив екіпаж, який привіз нас зі станції, незаслужена підмога для нашого суперника. Діймо, Ватсоне, вигукнув Шерлок, коли гуркіт коліс замер у віддаленні. Гадаю, на озеро? Скільки разів я маю повторювати вам, що не слід досліджувати місце, яке злочинець нам оглянути. Ні, ключ до таємниці лежить так чи інакше в домі, і ми маємо поспішати, якщо хочемо його відшукати. Холмс почав стрімко відчиняти полиці, шафи та секретери, тоді, як я за його вказівкою, Обходив різні кімнати в домі, аби перевірити, чи все там гаразд і чи немає ознак підготовки до спішної втечі. До того часу, коли я повернувся до нього, не знайшовши нічого дивного, він сидів у найзручнішому кислі вітальні і читав книжку «Взяту з полиці». Наскільки я пам'ятаю, вона стосувалася аборигенів Борнео. Але ж, таємниця, Хомсе, вигукнув я. Я вирішив її. Якщо глянете он туди на бюро, то виявити господарські книги, які люб'язно залишила місіс Світінбек, просто вражаючи, як люди завжди припускаються якоїсь елементарної помилки. Ви досвідчена людина, батсоне, перегляньте їх і скажіть. Що здається вам цікавим? Мені не знадобилося багато часу. Та гляньте, Хомсе, вигукнув я. Тут немає жодних записів про те, що генесі взагалі отримували платню. Браво, Ватсоне! І якщо ви уважно вивчите цифри, то збагнете, що генесі, очевидно, взагалі харчувалися Святим Духом. Таким чином. Тепер вам має бути все зрозуміло. Мушу зізнатися, дещо засмучено відповів я, що загалом я все ще блукаю навпомацки. Ну що ж, тоді гляньте на ту газету на столику. Я позначив потрібний абзац. Це була австралійська газета, що вийшла кілька тижнів тому. горивок до якого Холмс привернув мою увагу, містив таке. Пригоди з заповітом багатія. Нещодавня всіма оплакувана кончина містера Джона Макріді, відомого вівчаря, отримала несподіване продовження з огляду на те, що покійний, очевидно, не залишив заповіту. Його син, містер Олександр Макріді, Виїхав до Англії кілька років тому через грозад із батьком, коли заявив про свій намір одружитися з артисткою. Молодий чоловік безслідно зник, і адвокати вживають рішучих заходів, аби з'ясувати його місце перебування. Вважається, що щасливий спадкоємець, хто б він не був – стане багатшим щонайменше на 100 тисяч фунтів стерлінгів. Почувся ту підкопит, і за хвилину Лестерід знов був із нами. Рідко, коли маленький детектив мав такий пригнічений та збентежений вигляд, увесь ярд піднімив мене на сміх, мовив він, нам повідомили, що Світінбек у Лондоні, та я вирішив, що це лише хитрощі, і приїхав сюди найпершим потягом, замість того, щоб сісти на 10-15, яким їхав він сам. Він – слизький тип, і зараз, мабуть, вже на півшляху до континенту. Де сумуйте, Лестери, де? Ходімо, побалакаємо з містером і місіс Геннесі у сторожці. Ми можемо дізнатися там добрі новини». Грубуватий чоловік із густою рудою бородою пив чай із нашою вчорашньою відвідувачкою. Замащена куртка та плісові штани чітко свідчили про його робітничий фах. Він підвівся, щоб привітати нас, проте тримався зухвало. Втім, його дружина була сама люб'язність. Чи є якісь новини про бідолашного джентльмена? запитала вона. Можуть з'явитися найближчим часом, відповів Холмс. «Лестреде, ви можете заарештувати Джуна Генесі за крадіжку кашкета носія, що лежить на гардеробі, в власності Великої західної залізниці. Або, якщо бажаєте, можете заарештувати його як. Олександра Макріді, він же Натаніль Світінбек. І поки ми стояли в цілковитому заціпанінні, Шерлок зірвав рудобороду з-під борідя господаря дому, і ми побачили з лівого боку характерний шрам. «Справа викликала труднощі», – сказав він мені згодом. Лише тому, що ми не мали жодного ключа до розгадки мотиву. Борги Світінбека майже поглинули в спадок Макріді. Цій парусі було необхідно зникнути і заявити про права на спадщину під новим ім'ям. Це означало подвоєння особистостей, та труднощів воно не становило. Вона була кторкою. Він і справді працював носієм на залізниці в Ніскрути. Коли він вийшов у рідінгу і подолав шість футів, аби згиняти місце у вагоні третього класу, ніхто цього не запримітив, бо на шляху з Лондона він перевдягнувся в одяг носія, а потрібний кашкет без сумніву був на поготові в кишені, на порозі незамкнених дверей. Він залишив кілька записок із натяками на самогубство, сподіваючись, що коли двері відчиняться, вони вилетять назовні і розвіються вздовж вікон. Але навіщо ця поїздка до Лондона? І понад усе, навіщо приходити на Бейкер-стріт? Це найкумедніша частина історії, і ми мали одразу все збагнути. Він хотів, щоб Натаніель Світінбек зник назавжди, без жодної надії на його розшук. І хто став би намагатися знайти його, якщо містер Шерлок Холмс, який їхав у тому самому потягу, припинив усі спроби? Вони боялися лише того, що я визнаю їхню справу нецікавою. Звідси нібито випадкова згадка про схованку в очереті, яка так сильно заінтригувала вас. Тільки подумати. Інспектор Лестрид міг їхати в тому самому потягу. Я чув отримав подяку від начальства, за те, як розумно загнав підозрів вонго в кут. «Сіквос нон вобіс. Так ви робите, та не для себе». Як казав Вергілій, маючи на увазі бджіл, хоча зараз стверджують, що ці рядки належать зовсім не Вергілію. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький